والله وعلى اله واصحابه وسلم و سلم تسليما كثيرا الله جل شانه و اودع الصلاه الله ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قرئ جزء الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلموا ويت الصلاه على نشانه باسمه الجبوزن samo kao pravi muslimani Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini I da se boji istinskom bogovaznošću I odani koji ću mulijeti samo kao pravi muslimani I molimo ga subhanahu wa ta'ala Da ova naša druženja S Allahom anđelom našanom muh Da druženja Sa tefsirom Učini na vagi naših dobrih djela I da kao što smo se družili I kao što smo se okupljali ovdje da nas Allah subhanahu wa ta'ala isto tako okupi u džennetu zajedno sa posanicima, šehidima i dobrim ljudima. Draga braćo, u zadnjem, odnosno prošlom redavanju je bilo govora o nekoliko kuranski ajata i sure Al-Kahf. U kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kur'an. Dje Allah subhanahu wa ta'ala govori o Kur'anu ka uputi ljudima, ka uputi čevečanstvo. I e kako je Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu navio ljudima sako jak je primjera. Jod ajeta, Vraću, Allah, sam gledio, pomakute se još naprijed, da ne govorim s tog puta, pomaknite se, pomakte se, pomakite se. Još će pomakite vama, jer ako dođe, da, da, da. Znači, u prešlom predavanju smo govorili o kuranskim ajetima u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome kako je Kur'an uputa ljudima. I kako Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu ljudima navodi svakojake primjere. Na različite načine ljudima pojašnjava šta je to što ih vodi sreći i na dunjalu i na Hrtu. Pa smo rekli da ti svakojaki primjeri, da su stvari, ono što vidimo u Kur'anu, a to je kako nam Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu govori o profesima. Pa nam govori šta je halal, šta je haram. Pa nam Allah subhanahu wa ta'ala zatim govori o nagradi, onih koji budu dobra djela Govori nam o kazni, onih koji budu se suprastavili Allahom subhanahu wa ta'ala u Zatim se govori o kazivanjima, o prijašnjim narodima. Kako su ti narodi završili i kakav je bi bio njihov ishod shodno njihovim djelima. Znači vidimo na različite načine kako nam Allah subhanahu wa ta'ala govori šta je to uputa. U čemu je to u stvari sreće za ljude i na dunjalku i na ahiratu. Međutim, opet oni koji neće da vjeruju, oni neće da vjeruju. Oni koji neće da vjeruju, ni ne vjeruju. A oni koji hoće da vjeruju, oni će vjerovati. I zato ti ljudi koji su oholi, pored te jasnoće Kur'ana, Allah subhanahu wa ta'ala radi njihove oholosti, ih neće uputiti. Zato što nisu prihvatili, nisu se ponizili pred istinom, Allah je zapečatio <coughs> srce. I zato spomenuli smo, draga braća, da jedan od najvećih, jel tako da kažemo, najveća kazna za čovjeka na dunjaluku, jeste da mu Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce. Da čovjeku radi nekoga grija, da mu Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce. Šta znači da ti Allah je zapečati srce? Da nas Allah je zapečati to Znači, <coughs> Da budeš u prilici, da budeš opomenut, da do tebe dođe neki propis, neka stvar od Islama, a da ti tu stvar odbiješ. I svoje ohvnosti. Neću. Što bi to prihvatio? Meni moj razum kaže ovako, meni moje strasti kažu ovako. Da te Allah djel kazni radi tvog odbijanja te istine, pa da će se zapečati srce. Poslije toga, možda opet budeš opomenut, međutim tvoje će srce biti mrtvo i nećeš moći reagovati. I zato se kaže odi posaniku sallalahu aleyhi wa sallam, wa in ila ljuda, fa la ihtadu idan A ti ako i o muhammedu pozivu na obudu, ili kol kogod povuta da i budiš pozivu na obudu, oni neče se nikada Radi Allah subhanahu wa ta'ala završava i kaže wa wa su Allah, subhanahu wa ta'ala Pa kaže tvoj gospodari minusti. Tvoj gospodar je onaj koji oprašta i koji je dor rahme, koji posjeduje milost. Lauju ahiduhum bima Kad bi Allah kažnjavao ljude, shodno onome što sti ti ljudi zaradili, brzo bi bili kažnjeni. U drugom kurajanskom majetu se kaže, kada bi Allah jel lašanu kažnjavao ljude odma, znači nakon što radi te grije, teke ala zahri min dabe ka že na zemlji jedoživo biće nebi, jedoživo biće ne bi pose. Joda Allah suhanu taala ove kuranske ettomu cijelunu završaavavo tilik kura ahlek knahum lemma. a teje gradovi ia sela što je Allah žešhanu uništijo uništijo ih je zato što su bili nepravedni. Uništijo i je neko što su bili nepravedni i uništili s moji u određenovje. E Kuransko kazivanje. Drago braću, dolazi na sad jedno kuransko kazivanje koje je jedno od najupširnijih kuranskih kazivanja. Jedno od najupširnijih kuranskih kazivanja. I tako u ovoj kuranskoj suri, o ovom kazivanju govori se o 22 ajta ove kuranske suri. Znači, inače, jedno od kuranskih kazivanja koje je najupširnije. I vidjet ćete tamo više od dvije stranice, skoro dvije strance, ajt možda ili red više, govori o ovom kuranskom kazivanju. A naćemo kuranski kazivanja koje se spominju da kažem u nekoliko samo ajeta, međutim ovdje oh, se spominju detalji, što nećemo naći u mnogim drugim kuranskim kazivanjima, da se spomenu. To je kazivanje o musau i khidru. to je kazivanje kome o musau Allah subhanahu wa ta'ala poslanik u Hidru, ispravno je mišljenje da sami Hidr bio poslanik, da je sami Hidr bio Poslanik mada tu kao što ćemo vidjeti kod komentatora Kurana, kod Islam slučenjaka postoji i šta? Postoji razinašenja. Mi smo već bili rekli na početku komentara sura El Kef da Kuranska sura El Kef između ostalog govori šest vrsta iskušenja. Između ostalog, jedno od tih iskušenja jeste iskušenje znanja. Jeste iskušenje bilo. A to je da čovjek ponekad kada nešto nauči Allah Đalešanu mu da znanje. Allah Đalešanu sad je ga znanjem iskušao. Pa čovjek bude u prilci da se fali. Da kaže ja znam. Ja najbolje znam ja ovo. I tako dalje. Pa tako dolazi ovo ukazivanje. Čije je povod bio. Znači povod ovog događaja. Ne povod objave ajeta. Nego povod ovoga događaja. Da je Allah Đalešanu tako da kažemo. U koriju svog poslanika Musa. Samo zato što je rekao. Ja sam najučeniji. Samo zato što je rekao. Ja sam šta? Ja sam najčelji. Kao što je zabilježio ima Bukhari u svom sahihu od Abdullah ibn Abbas, a on prenosio od Be' ibn Ka'ba da kaže da je Musa, alaihissalam, poslanik bio poslan benu Israijlu da jedne prilike kame khatiban fi ben Israijlu da jedne prilike držao ljudima predavan benu Israijlu znači držao im hudbu, držao im govor držao im govor, tumačao im tevrat govorio i zato zamislite kako je kad poslanik govori. Znači mi ponekad vidimo nekog čovjeka koji je učen kako govori i kažemo Subhanallah. Vid ga mašala što je učen. Vid mašala kako zna. Međutim zamislite kako je bilo gledati poslanika. Jedno kod Allah i poslanika da ljudima govori. Da ljudima tumači vjeru. I Musa alaihissalam tada kada je to tumačio bio i upitan. Nekoga je upito, aj junasi alem, koji je čovjek najučeniji? Nekoga je upitao koji je čovjek najučeniji. Možda je uopšte tada, ili da kažemo sigurno je Musa tada, uopšte bio najučeniji čovjek. Međutim, trebao je da kaže, ili bolje bi bilo da kaže, Allah najbolji zna. Jer možda ima negdje neko što zna nešto što ja ne znam. Pa je rekao, pa je rekao, ja sam najučeniji čovjek ne znam. Na to pitanje, kada je bio upitan, odgovori, ja sam najučeniji čovjek ne znam. كاج يعاتب الله اخي كاج حديث البخاري قد بالله ابن عباس رضي الله الكعبه عن التصانيك صلى الله عليه وسلم فعاتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله سبحانه وتعالى فقال الله جل شانه قرئzato što niee zdanie przypisował Allah subhanahu wa ta'ala ukoriy gay zato što šta zato što niee rekao Kaja, inna li abdan bi majma'al bahreini huva a'la mumika. kaže ima jeda moj rob. Ima jeda moj rob. Toč kasnje dođe v hadiju za to je hidr. kaže koji se nalazi na mjestu gdje se dva mora sastaju. Koji se nalazi na mjestu gdje se dva mora sastaju, on je učanio o tebe. Allah je lšanom ga ukario. Na njegovu riječ. Subhla, zato pogledajte odgaja poslanika. Allah subhanu wa ta'ala odgaja u i za jedan izraz, za jednu riječ, Allah Anđelašanu ga ukuri. Allah Anđelašanu ga odgoji. Pa su zatim, poslanici su odgajali ashaabe. smo prošlo predavanje, predavanju, vidjeli smo kako je Allah sanič, sallallahu sallam, u sallallahu alaihi wa sallam odgajao svoju, odgajao svoju čerku, odgaju svog zeta. Pa jedne in prilike im dolazi na vrata, po noći kuca im, nalazi da spavaju i kaže im, za ne klanjate na filu, za ne noćni namaz. Znači to je odgoj koji je građena objavio. Da <tip> ga vraću. Pa mi je Allah djelašanu objavio da tamo negde gdje se sastaju dva mora, Ali sami Musa alaihissalam tada nije znao gdje je to. Kaže ima čovjek, ima moj dobri rok koji je učeni od tebe. Dobro, kad mi je Allah djelašanu ovo objavio. Kad mi Allah djelašanu ovo rekao. Što je Musa? jele li rekao pa dobro nekima kao što danas Ljudi kada čuju da ima negdje neki učeni čovjek, da je došao negdje neki učeni čovjek, kažu maša Allah, hajde nekima, nije. Nije, nego je rekao, ja rabbi kejfe li bi, gospodaru, kako ja mogu do njega da dođem? Pogledajte ovdje, znači ako je Musa, Musa je na veći određi od koga? Od Hidra. Musa je od određi od Hidra. Iako kažemo, iako bi rekli, a to ispravno mišljenje, da i sam Hidra bio poslanik. Jer vidjet ćete na kraju ovog, na kraju ove kuranske celine Hidr govori ja to nisam uradio od sebe. Nego šta se može zaključiti po objavi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato veliki broj da učenjaka odabire da Hidr bio poslanik. A iako kažemo da je bio poslanik, Musa alaihissalam je bio na većoj određu od njega. Zbog čega? Zato što je Musa alaihissalam od Ulul Azim. Znači od grupe poslanika koji zovu Ulul Azim. Koji se odabrani na svim drugim Salići. pa Musa a.s. kada je čuo da negdje ima neko koji učeni Imo je kod sebe neko znanje koje Musa a.s. ne imao i ako ja je u celini, Musa a.s. učeni od njega kaže mu dragi, dragi Allah kako da do njega dođe pa mu Allah ta'ala kaže uzmi ribu treni na put i ponesi sa sobom ribu kakvu ribu? mrtvu ribu ponesi sa sobom mrtvu ribu i kaže gdje je izgubiš kada izgubiš, kaže on je tu. Kada izgubiš tu ribu, ono mjesto gdje izgubiš tu ribu, kaže tu je taj čovjek. I Musa je krenuo sa svojim dječakom. Kur'an se tako kaže, sa svojim dječakom. Wa idh kala Musa li fataahu la abarahu hata majma al baharini au amdiya hukubah. Pogledaj kur'an se kaj. Kada Musa reče svojom dječaku, kaže neću prestati tražti, neću prestati ići. Pogledajte, ovdje sad, znači, jedna je teja čine za traženje mzdanja. Neću prestati ići, neću prestati tražiti, sje dok ne dođem do tog mjesta, pa makar išao godinama i godinama. Evo, amdija hukuba. Ovdje, ev znači, pa makar išao hukuba godinama i godinama. Jer hukm u arabskom jeziku je jedan vremenski parijod, poslije kojeg dolazi drugi vremenski parijod. I zato Allah jalašanuhu, u suri, An-Naba kaže, Labi fina fiha, Ah, U njemu će ostati vremenske periode. Znači vremenski period koji dolazi poslije vremenskog prijede, to jeste dola... ostaće u njemu vječno. I ovdje Musa alaihissalam kaže Iću se dok ne nađe, Pa makar išao godina. Ko bio taj dječak? Zna li neko ko je taj bio dječak koji je bio uz Musa alaihissalam? To je bio Juša ibn Nun. Juša ibn Nun. Dječak, sluga, pomagač Musa alaihissalam. Međutim, koji mu nije bio samo sluga i pomagaoći dunjalučkim stvarima, nego je bio njegov učenik koji je od njega učio, koji je od njega učio, isto kao što danas ćete vidjeti da ima ljudi, vidjet ćete šejiha, alima i vidjet ćete uvijek kako uznijed njihovi učenici. Znači, mimo što od njih znanje, od edebama prema tom imamo jeste da im oni hizmete. Jeste da im oni šta? Da im hizmete. Taj dičan se zvao Juš ibnun, koji je kasnije postao i sam poslanik. I Kristi sam, sam postao jedan od postanika Benu Israela. I onda su on i njegov dječak rijeveni. Uglavnom, ovi prvi nekoliko ajeta ću vam prenijeti u značenju. Oni su poči, ponijeli sa sobom, sobom Turipu. I kada su došli do tog mjesta, a oni nisu znali gdje je to mjesto, nije bilo u smislu, idite u Saraju, ne ja znamo gdje je ne. nego idite i kad vam se desi to i to, kad se desi ta i ta pojava, tu će biti taj čovjek koga sam vam... Normalno Allah subhanahu wa ta'ala mogao je da dadne da znak tog mjesta bude nešto drugo. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala mudrost je bila šta? Da ta mrtva riba oživi. I kada ta mrtva riba oživi, kada nestane, kada pobjegne, tu je taj čovjek. Allah najbolje zna, možda Allah subhanahu wa ta'ala, da kaže možda je mudro bila, da Allah je našanu da Musavu, da vidi kako Allah subhanahu wa ta'ala oživljava mrtva. I njegov dječak je krenuo sa njim i sa sobom su ponjeli ribu. I kada su došli do jedne sakhre, kada su došli do jedne večine i tada su zaspali, Musa a.s. je tada zaspala. Ta riba je, subhanovalo, čudom, Allahum jelšanu amrum, Allahum na redbom. Ta riba uživila i uskočila u mor. Ta riba šta uživila? Uskočila u mor. I kako išla? Fattahedze sebeleu fil bahri sreba. Kako išla? Subhanovalo, ustavljala je trak. Ne ono malo samo, nego ustavljala je veliki tragi za sebe. Znači od ne, međutim se kuda išla, ustavljala je trak izani. I kada se probudio Musa alejhi salam, nego djecaanke zaborav je to da mu kaže. Zaborav je to da ga obavesti. Joli su dalje je krenu, oni su dalje krenu, oni su dalje, dalje krenu i onda kada su znači prošli to mjesto kojim je bio određen gdje trebale do dođu, Prošli su taj cilj. Onda je Musa alejhi salam rekao umorio sam se. A prethodno do tada niklani rekao da se umorio. Nego kada su prošli to mjesto kojim je bio određen, rekao umorio sam se. I rekao je, falamma jaz, rekao li fatah atina gadaana. Kada je prošao o to mjesto, rekao je dječaku šta? Rekao je svom, daj nam ručak, daj nam ribu da je pojedemo. Laqad laqina min seferina hadana seba, ja sam se sada umorio. I ovaj mu dječak kaže, kaže, zaboravio sam da ti kažem, a šeitan me zaboravi. Šeitan je dao da zaboravimo. Kaže, ja sam tu ribu izgubio. Ja sam tu ribu šta? Izgubio. Vatihade fil bahre, ađeba. Kaže, to je, kaže, jedno čudo bilo, kaže, kako je na pobjegla. هذا موسى رك قد توجو قال ذلك ما كنا نبق اتور نوستوغو تشا فرتد على اثاره ما قصا كاجي اوندا كاجي اوندا وني مو جوفري الله جوشانو نودي تو قال ارايتي اين الى الصخرة اي كاجي سيتشاشي سغوري موساو كاس موبيلي نا نواي بيتشيلي كاجي إسبالايريبي موسا كاجي اتو نتربا دايدا سم راتيمو تو ميسو دا بيريبس وكادا سو سم راتيل فرتد على اثار ما قصا كاجي براتل سو سوي kad su udaljavali od tog mjesta, kaže, kada su došli, tamo su našli čovjeka. Tamo su šta? Tamo su našli čovjeka koji se zvao šta? Koji se zvao hitar. Koji se zvao hitar. Znači, to je bilo, tako da kažemo, to je bio način kako je Musa, ali i salam, došao do tog čovjeka. Pogledajte, draga braće, ovdje, koliko je Musa, ali i salam, prešao radi traženja znanja. Koliko je Musa, ali i salam, šta? prešao Radi traženja znači. I onda kada dolazi do tog čovjeka koji zove Hidr, kaže mu, obraćamo mu se riječima i kaže mu Kale lehu Musa, hel attabi'u ka ala entu alimani mimma ulimta rushta. Kaže, hoćeš li mi dopustiti? Znači pogledajte od Edeba u pitanju. Kaže, hoćeš li ti meni dopustiti da ja tebe pratim? Da ja tebe slijedim? Da ja idem uz tebe? Pa da me podučiš od onoga što te Allah lišava podučiti? Jel, podučiš od onoga što te Allah je lašavno podučio. Pa u njemu kaže šta? Kaže, inne kalente statija ma'je sobra. Kaže, ti nećeš moći sa mnom da izdržiš. Nećeš biti saburljiv. Nećeš biti strpljiv. Na tom putu zajedno sa mnom. I nećeš to moći izdržati. Wa kejfe tasbir ma lam tuhedbihi huber. A kako ćeš držati? Ono nešto što ne poznaješ. Jer kao što ćemo vidjeti. Hidri je bio na svom. Hidri je bio poslanik imao je svoj vjerozakon. Ima je šta? svoj vjerozakon jer znam, znači da poslanici, znači da je vjera Poslanika, njihovo ubjeđenje, ono što mi nazivamo akidom bila jedna. Međutim njihov vjerozakon i njihovi, njihovi propisi se su se, se razlikovali. Pa tako nije bio isti propis hala haram kod nuha alayhi niti kod Musa alayhi pa zatim kod Poslanika Muhammada sallallahu sallam. Gut ti vjerozakoni su se, šta oni su se razukovali. Hidr je imao svoj verozakon. I bio je poslanik kojem je Allah Jelashanu objavio da radi neke stvari shodno onome što ga Allah obavijesti i kaže radi toga uradi to i to. I da sad u tom smislu kaže Musa A. Ti je poslanik, imaš svoj verozakon, ako me budeš slijedio. Nećeš to satiti što ja budem radio. Onda njemu Musa odgovara, teđiduni, inşallah, inşallah sabiran, A. odgovara kaže se teđidu ne inša Allah inša wala sabiran kaže naćeš me, kaže da sam strpio. Sigurno će biti strpio i kaže, biti nebog. Jer nam kaže, Hidr, ako ćeš mislijeti, nemoj me ništa pitati. Ako ćeš mislijeti, nemoj ja ja eh, me ništa pitati, dok te jašta šta? Dok ja ne pojasnim. Eh, ovdje, draga braća, vidimo, ovdje moramo da zastanemo. Da vidimo neke pouke i poruke. Jer Hafiz ibn alihi, je ovdje, dok komentari je komentarisao ove Kur'anske ajde, neveo neke pouke i poruke. Pa između osta je prva pouka i poruka. Znači prva stvar. Ono normalno kao što sam rekao to više puta, znači da kuranska kazivanja obično. Jedno kuransko kazivanje ima za namjeru da se jedna stvar sa tim kaže. Međutim, Allah wažalu u mudros je da mimo tog, da kaže mimo toga što je pojento u tom kazivanju, da imamo još možemo imati jednu kazivan na desetine na desetine drugih pouka i poruka koji su također spomenute ti u tim kuranskim majitima. Ali glavna pojenta je šta? Da kažemo jedna. Pa smo tako isto vidjeli to kada smo govorili o Adamu i Blisu. Je tu po, po, glavna pojenta, glavna pouka, glavna poruka šta? Ohlost. Da čovjek ne bude ohol, nego da bude poliz. Tako ovdje vidimo. Prva stvar koja se traži od nas prilikom razumijevanja ovog kuranskog kazivanja jeste da čovjek uloži trud, uloži napor u traženju zdanja. I zato, ako bi premotali film i vidjeli sve ono što smo čitali, slušali o traženju znanja, o vrijednosti znanja, o naporu i saboru na, put, na traženju znanja, vidjet ćemo da to imamo u ovom kuranskom kazivanju. I zato, draga braću, prvo stvar koji islamski učenjaci koji mu festiri spomenju, kada govore o povukama i porukama ovog kuranskog kazivanja, kao što smo vidjeli samo o ovog kazivanja, je to šta? Je traženje znanja. Prva stvar... I ono radi čega nam dolazi ovo kazivanje, jeste radi traženja znanja. Znači, da vidimo kako Musa, ali kako pored svog iluma, poslanik, kako putuje daleko, daleko, daleko, da bi naučio nešto što ne zna. I zato ovdje nije samo pouka i poruka da čovjek traži znanje. To kao da je opšte poznato, nego također da čovjek treba da radi na povećanju svog znanja. I da ne smije da ostane, tako da kažemo, neka prilika da može da nauči, a da to ne nauči. I zato islamski učenjaci, Aših, Džemalu Dino, Kasmi, Rahmetullahi, Ali, je spomenuo dosta povuka i poruka, ne desetine, u svom tefsiru iz ovog događaja. Između ostalog spominje. da čovjek koji je učen, koji je alim, da ne smije da prestane sa svojim traženjem za njim. Znači, na primjer, čovjek sada, tako da kažemo, ako nauči nešto što je namiravilo da zna, na primjer, nauči Buhari muslima na pamet, ne smije da zna, ne. Treba dalje da ide. Nauči sunan, jedan sunan, drugi sunan, treći sunan, nauči to, uči dalje musnet, nauči to. Znači, nikada da stane sa svojim traženjem znanja. I zato se prenosi od sebe fa, da, je da su govorili, kaže, neću prestati sa traženjem znanja sve dok mi jedna noga ne bude u kapru. Neću prestati sa traženjem znanja sve dok ne dođem do Kabora, sve dok mi jedna noga ne bude u kaporu. Znači, draga vreću, pogledajte ovo. I zato, zar se može neštiti da negdje bude prilika... Da negdje bude mjesto. Da nekdje bude nešto. Da možemo da naučimo, a da ne dođemo da naučimo. Gdje su tu iskrena i čista muslimanska, muminska srca? Zar može srce čisto muslimansko, muminsko da dozvoli da ima negdje neko. I ima negdje nešto i neko mjesto gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala. Gdje se govori o uputi. Gdje se govori o Kur'anu i sunnatu Allahu wa rasulah. A da ja ne dođem tu. Da ja ne budem tu prvi koji će uči to. Jer to je uputa. Ja to učim radi svog djela. Naučim to radi informacija. Učim to da bi to spravao u praksu. I zato, draga braća, znači, mimo onoga što znamo obaveznosti trađenja znanja, da nas ne prođe nijedna jedna prilika da povećamo to svoje znanje. I zato islamu skućajacu ovdje spominju i u lema koja Allah Jelešanu dao nikada ne smije da stane. Uvijek mora da radi šta na povećanju svog znanja. A mi pa Allah, znamo koliko su široke islamske znanosti, koliko su široke islamske nauki I da nikada ne može čovjek da kada, ja sve sam naučio, sve sam iščito, sve sam ovo vidio, Nego uvijek ima prosta. Također ovdje vidimo edeb. To je jedna stvar o kojoj mnogo govorimo. I to je jedna stvar koja, koja nam najviše treba. A to je edeb prema ilmu. Edeb prema onome od koga tražimo znanje. I zato, sphanallah, Pogledajte ovdje zato kaže Hafiz, mu sallallahu alayhi wasallam, Ismail Hafiz ibn Kiser komentara Bogaita je ovdje se iz To je onda kada Musa alejhi salam pita: "Kidra, hal attabi'uka?" Pogledajte. mu kaže: "Ey Allah dželle şanuhu, mi je naredio da da te sledim pa ćeš te slediti." Rekao je: "Hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allamta Rusha." Pogledajte Hoćeš mi dopustiti da te sledim da bude uz tebe pa da na naučiš od onoga što je tebe Allah Jerošanu podučio. Pogledajte Lijepote Edeba. Da me podučiš od onoga što je tebe Allah Jerošanu podučio. Znači, Allah te podučio. Znači, hoćeš li dopustiti da te jaslijedi? I zato kaže ovdje, kaže Hafizim i Keser u Sonu na ovakav način treba da bude pitanje onoga koji uči, od koga uči. Na lijep način da bude pitanje. I zato, Svana, o tome sam vam govorio. Znači, kroz primjere, u leme. Znači kako je Ulema, ne da kažemo poštovala. Ne da kažemo kako je poštovala. one od koga je učila. Nego kako je poštovala, da kažemo, svoje prijatelje, svoje akrane. Koji su bili na istoj darađi kao i oni. I zato možda ako ste slušali, možda ste imali priliku da vidite prevod tog predavanja. Kada šir Mohamed Hassan govori o jednoj priliku, o jednom hađu. Kada se na hađu u jednom sjelu, zamislite tog sjela. كالا سنشو شيخ بن باز رحمت الله عليه نشو, شي... نشو... نشو شيخ ابن سيمين ابن سيمين محمد بن ساحب ابن سيمين ينش... نشو شيخ الباني لأنه سنشل تتروني تشيخ الله تتروني تآل ما ودنا يوجد شيخ وچنيك أوغرمنا شيخ بن باز إمام إمام أوغرمنا شيخ بن باز رحمت الله عليه بيو مفتيا كالي بن ساود اسكرار يتونى توم سنشل يد نورمال dolaze i postane u I kaže kada bi šehu došlo pitanje koje je vezano za hadis, rekao bi, vojnom šehu Albani, ti nam odgovore na to pitanje. Kada bi mu došlo pitanje iz Fikha, rekao bi, ovdje je šehu Sajmin. I šehu mi odgovore. Kada bi došlo pitanje za Kide, odgovore bi šehu Ibn Baza, rahmatullahi, ali. Pa kada je došlo vrijeme namazu, njudi kao hadi koči nam knjati shebin muftija da dakanja on kaže buyum sheh albani ti nam knja pa kada je sheh albani izašao pred ni dakanja obraća se shebin bascu i kaže dobro uvaženi sheihu im knjati po sunnetu posanika sallallahu alejhi wasalam to jest učilo dužti svoj namaz ili ću kaže skratiti olagšati da je i druga stvar je dozvoljena kada nije bila dozvoljena ne bi sheh albani pet rahmetullahi alejhi hoćulum knjati ili ću za to što nema Iza mene. Pa kaže šejk, bit vas, kaže, klanjaj namaz. Allahu kusanih, sallahu alihi wa sallahu. Či pogledajte edebu lami. Prema u A danas kad vidimo edeb, ne nekažem kretanluk. Ljudi koji ništa ne znaju, nasprem oni koji znaju. A ovdje vidimo da Allah djela šanu nam govori o edebu Musa prema nekome koji je manje znao od njega. Hidr je, rekli smo, bio na manju jedneređu od Musa, Ali reći sara. Međutim, opet, pored svega, toga dolazi ova jatepa. I zatim, pogledajte ovdje u koranskoj majtu, u ovih koranskih majtima jedna riječ se spominje nekolika puta. A to je šta? To je koja riječ? To je riječ sabur. Kaže, ti nećeš mojati samo da izdržiš. Kako ćeš izdržati? Ti nećeš mojati sa da saburam. Kako ćeš saburati? Kaže, ja ću saburati. Tri puta se spominje kuransko majeto. Znači, draga, vreću, nema iloma, nema znanja bez sabura, koju god stvar hoćete naučite na dunjaluku. To je čak i kada je u dunjalučke stvari. Ne možete osim sa upornošću, sa strpljivošću. Pogotovo tako ne možete da naučite vjeru. Jer kada čovjek pođe nekim hajdli putem, dođe i hiljadu, da ne kažemo milion iskušenja koji odračaju čovjeka od puta. Hiljadu iskušenja dođe i zato pogledajte, hoćete da kažem od toga da kreneš da naučite pravilno učiti Kuran. To će ide nekih iskušenja. dođe četiri imao obaveza imao obaveza imao jer da kasnije postaneš čovjek koji je maš, u u svemu međutim vamo ne znaš k činju svog gospodara da učiš. Ne možeš da se osamiš sa svojim gospodarom i da učiš Kuran. Jer mnoge druge stvari ste bile preći samo učenju Kurana. Međutim, čovjek koji ima Sabora pa je izdržio pa koliko iskušenja došlo, njem Allah djelašamo I kroz takve primjere, uzmite druge primjere i sami ocijente. Draga braću, ne može sebe sabura. I zato sabur na traženju zdanja. I zato pogledajte, koliko se kroz istoriju navodi učenjaka da su dolazili kod svog šeha, da uče a bili su oni sami. Jer zamislite znači da negdje ima alim, da negdje ima učenjak koji drži predavanje. Dođe mu jedan čovjek da ga sluša. Dođe mu jedan čovjek da ga sluša. A bili su učeni hiljadama. Da ne kažem milionima puta danas od nas koji ovako ljudima pričamo pa dođe mašala ljudi da ga sluša. Mađutim sabor je od njih zahtjevao i nalago da budu ustrajni na to A isto tako koliko je bilo ti učenite koji su dolazili i, i bili su sami i učili su. I zato spala za ovaj je bila na jednom arabskom kanalu Međut, jedna lijepa emisija zalo se sama od dhaqir od šeheh Abdulluha Abdu Prevod bi bio Nabu Sjećania i šeheh, rahmatullahi alihi jedan učenjak iz Riyada, gdje gorej u svojim šehejhoj i prvo sa kimi je gorej šeheh bin Baza, rahmatullahi alihi gorej šeheh Jibrinu gorej i kaže, bilo u tomrima za vrema šeheh bin kaže, kada bi znao doć mu samo jedan il dva il tri učenika Znači, bilo je takvo vrijeme. Svahana zamislite, žeh ima, a dolazi izbjed bas da drži predavanje da mu dođe nekoliko ljudi da ga sluša. a to je draga vreća sabra. Jer tako isto danas. Danas ima koliko god hoćete ti stvari koje nala, nalažu, nalažu čovjeku. Sabru. Čovjek pođe na dres, ovaj im kaže, ma šta će sad na i Ili čovjek kaže, ma, hajde krenću na ovaj den. ma, ne mogu ja da izdržim. A, onaj koji je uspio, vidjet će te da je sa sobom nosio sabora i sabora. I da ga je taj sabor izveo na taj put. Ovdje zbog čega Hidr kaže ti nećeš sa izdržati? Svega odje da spomenem nekoliko stvari koji su vezani za Hidr. A. Prvo rekao sam poslije razilaženje kod islamski učenjaka da li je Hidr bio poslanik ili nije. Ujedan pa broj učenjaka, veliki, priznati učenjaka na primje Ših ali kaže da on nije bio poslanik, da je bio samo dobri čovjek đutitim velikiki broj u uleme, veliki broj uleme. na primerr kao što je imam Kurtoubi. Imam Kurubi, zatim ali Rusiji, zatim šešm kriiti i to se može razumiti iz bini ke si je rahmetla ali lii, da hitr bio posanik. Odaabi rumišljenje da je š tak da hitr bio posnik. I to na ustavu veće jegura je do okaza. Nać je da on ti do okazaste et koje je sada odode do šo pa su naših našeh naš dobrog čovjeka ali ati rahmeten min-e velamnahum el-laduna el-ilma. Koje mismo dali mi sve i rahmet, mismo ga podučili našem znanju. Pa zatim na, a... na kraju kada kaže: "Vama fa'altu an amri." Tunis Muradio, bosvo našoj, nego šta? To je bila objava od Allaha i wa ta'ala itakuda. Gono da taj Mudavalić i Brojić Janaka, ko je samo spomeno da bi ru Mišljenje da hidr bio poslan. Zati druga stvar koja se spominje vezano za Hidra, jeste da ćete tenajici na govor oni koji kažu da je Hidr živ. Da je Hidr i dan danas živ. Najut na predaje, tako da kažemo na hadise, u kojima se kaže da je Hidr i dan danas živ. Ljubo će to istinu naći. na hadise, u kojima se kaže da je Hidr živ. Međutim, kao što kaže Hafiz Ibn hadisi su slabi. Svi hadisi, u kojima se govori da je Hidr živ, oni su šta? Oni su daiv. I zatim, šehr, uh, Zati Hafez i Mikasim, kao stojiši in šalqiti i drugi su spomenuli nekoliko dokaza, do na koje ne bi želi sa sada sa država, da se vode zadržavam, da na nam ne uzmu vremena, u kojima se, koju počuju da Hidr nije živ, izmađe ostalog što su svi ti hadisi slabi. Zatim drugo, što nije, ne prenosi se da je došao poslaniku saniku sallallahu aleyhi wa sallam, da je bio živ, Bi je obavezan da dođe po saniku sallallahu aleyhi wa sallam i da ga pomogne. Zatim, niti se prenosi od jednog od ashab, ne su vidjeli, Hidra, alaihissalam, iako se poslije u putanjim kasnijim jedanacima, prenosi od grupe učenjaka da su sreli Hidra, da su sa njim bili, itd. U svakom slučaju, znači, mišljenje koje ispravnije, koje dabire sam Hafiz i Kesir, jeste da Hidra danas, da Hidr danas nije, da Hidr danas nije, da nije žije. Normalno, draga brać, je uopakazivanje bitno još iz jedne stvari. A to je što jedna grupacija muslimana, da tako kažemo, tačnije, koji imaju sklonnosti te saufu odnosno sufizmu. Iako e e, to sam više puta ukazao na to, da prve generacije, oni koji se pripisivali, tako da kažemo tesawufu, su bili ljudi koji su bili bogobojazni. I koji su e, uzeli glavni izvor Kur'an i sunnata Allahu kusanih sallallahu aleyhi wa sallam. to spominješ i šešam kajti u svojom tefsiru i drugi. I o tome govore <coughs> šeho sam bimta i u svojim fatvama i tako dalje. Međutim, kasnije generacije, koji su došli oni koji su sebe nazivali sufijama, znači jakovi prve generacije kojima se pripisiva taj tesauf, ta zuhud, bogobojasnost, nisu sebe nazivali takvim imenom. Kasnije generacije koje su došle i sebe nazivali takvim imenom, tako da kažem, oni su svoju vjeru svašta natrpali i svašta ubacili. Tako, tako da ćemo čak vidjeti i elemenata drugih vjera, da kažemo drugih vjera, koji se nalaze u današnjem tesaufu, odnosno u današnjem, u današnjem sufizmu. Uzimaju kao dokaz, za mnoge sve, tako da kažemo, neispravne stvari, uzimaju ovo kazivanje. I kaže Allah, u Koranu, ima jedna sura, zove se sura Al-Kath, navodi jedno kazivanje u Musaohidru, gdje se govore neke stvari koje ukazuju na ispravnost naših postupaka. Kojih postupaka? A oni sad moće hoće da opravljaju neke svoje stvari u kojima se su u šarijatu. I jedno kažu, znaš, ova sitna raja, mala raja, one ne klanja, i tako dalje, nek se drži halala i harama, međutim, mi možemo da radimo nešto, da vladimo što sačuma. Oni koji takve stvari govore, takvi ljudi izlaze iz svoje vjere. O čemu se radi? Sad, vidjet ćemo, sada nastavljamo sa kazivanje o Musau i o Hidu. I Hidri je rako Musavu, šta? Ako ćeš mislijeti, dobro sad pretite ovo kazivanje. Ako ćeš mi slijediti, nemoj me ni zašto pitati. Nemoj me ni zašto pitati, se dok ja tebi ne pojasnam. Kaže, pasu su harakiba pa kaže, pa su oni fantalaka hata idarakiba I kaže, ono su tako došli, kao što je došli u predajama, u hadisma, koji pojašnjava ovaj kuranski došli su do obale. i trebali su da se ukrcaju na jednom, da su ukrcaju na čamac, na brod i da pređu jednu razdaj. I kaže, kada su ukrcali, na taj čamac, na taj brod ljudi su i kao što došla nisu prihvatili bez da im ništa naplaćete. Reklo se o boje Hidr poznavali su ga. Prihvatili su bez da ikako nadoknadu od njih uzmu. Međutim kada se popeo na brod, probio je taj brod i taj brod je potonuo. Je rekao kada Musa Ali snima video to, rekao, قال اخترقتها لتغرق أهلها. Kaže sulto radio kaže da ljudi pola те се люди удосужда люди потому да да люди не могу да имају свој чамарц каже لقد جئت شيئا امرا كجئتي سيدشر صفى الكونصار чи не осениш што није дозвољено је дозвољено било по шта по шаријату муса عليه السلام па каже له مخدر لك, لك انك لن تستطيع معي لن أقول ألم أقل انك لن تستطيع كجزتني صبرك ودتيني في موسى عليه السلام каже не могу Znači ovaj prvi put mi kaže nemoj zamjeriti, kaže nemoj mi zamjeriti i kaže nemoj mi otežavati ovaj moj posao. To jeste, to što se s tobom, što se s tobom odručimo. Ovdje vidimo, dalje ukazivan će doći tri stvari. Ko je učinio, je učinio šta? Ko je učinio ko? Hider, kojima se suprostavio Prvo je bilo ovo, a to je šta? na kada su došli na brod da ga je potonuo da ga je prabuh pa se nije on čita brod oništeo nego je samo napravio jednu rupicu da voda uđe da brod dole to je bila prva stvar druga stvar je bila šta druga je bila stvar dečak ubio i on mu je rekao ne mogu mi zamjeriti ja mogu je žao pusti me da idem s tobom i kaže on da su fantala kao nasle su svoj put možete tim kada su išli kada su prošli kroz jedno naseljeno na mjesto oni vide jednog dječaka vide jednog dječaka kaže da je to bio najljepši dječak među tim dječacima da je i da ga ubije heder je šta kada je vidio tog jednog dječaka, jednog od tih dječaka, odabro, probro, uzeo i ubio ga. Pa mu kaže, Musa kaže, šta opet uradio? Šta se opet uradio? Pa kaže mu, zar ja nisam rekao. Ka šta se opet uradio? Kaže, ubio se nedužno djete. Pa mu kaže, zar ti nisam rekao da nećeš moći sa da izražiš. Pa mu se opet obraća Musa i kaže, ako te još jednom ja nešto upitam, onda će mi se, kaže, rast. A ti još jednom ja upitam nešto, odat ćemo se nastaviti. Da, I dalje su nastavili da idem, taj svoj put. Kaže, sad dok nisu došli do jednog mjesta. I zatražili su ti ljudi da ih ugoste. I ljudi su odbili da ih ugoste. I bio je tamo jedan zid koji je šta? Koji je tjelo, kaže, da padne. Pa ga je kaže, on, pa ga je kaže, hidr napravio. I on je ga, šta, uzdigo, popravio taj zid. Pa mi rekao, Musa, kaže, napravi se taj zid, što se u uradi ljudima? Oni su odbili da nas ugoste. Što ste ura? Da se kaže ti mogu se da uzmeš im nagradu, nadoknadu to da je naplatiš. Evo da mu kaže Hidr, a da firaqu baini wa baik. E kaže vodi se sada razilazimo. Naći rekuasi, ode sada razilazimo. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve Allah se smilo pomusau, da mu sabra, kaže pa da vidimo šta bi bilo. I onda mu se obraća, kaže hada firaqu baini wa je Ubo razilajeni izme Ali obavijesti ću te me što sam čini. Znači, je tri stvari koje si vidio. Ja ću o tim stvarima. Pa kaže što se tiče onoga čamca. Onoga broda. Kaže, taj čamac je bio u vlasništvu ljudi kaže koji su bili mesakini. Koji su bili sromasi. A bili su, kaže, u to vrijeme. Kaže, tada je bio jedan vladar koji je bio napravedan. Koji je bio zlumčan. I kad bi god vidio ispravan dobar čamac, dobar brod, kaže, on bi ga oteo. A kaže, ja sam napravio rupicu da kaže ono, po to ne, pa kad odje taj vladar da ga ljudi uzmu sebi. festa da potpuno ne bude uništen. Znači, radi to radi samih. Radi čega? Radi sami njih. Kaže što se tiče dječaka. Kaže što se tiče dječaka. Kaže, njegovi roditelji su bili muslimani. Njegovi roditelji su bili mimejni. Bili su mumini. A kaže, pa smo se prepali da taj dječak njih neće odesti u nevjerstvo. Jer... Je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da taj dječak bude nabijenik. I da je ostao dalje, da živi dječak im bi bio nabijenik. I odveo bi svoju roditelju na vjerstvo. Odveo bi svoju rod... roditelju šta? U kufr. Pa Allah zunšanu naredio hidru. Pa to je bilo objav od Allah subhanahu wa ta'ala. Znači nije hidru to uradio po sebi. Niti po nekom nego to je bio njegov šarijat. I zato islamski učenjaci kažu kao što je ukazao to, spomenuo Hafiz ibn Kasir, spomenuo Imam Subki, spomenuo Šešem Kiti i drugi, da je to bilo nešto što je bilo specifično za hida. Jer ga Allah Anđela Šanuhu obavijesti o tome i rekao mu, taj dječak da živi, da ostane dalje, biće će navijenik. i svoj rotelja će odvesti u pa ga zato ubi I uradio je po vahju, uradio je po objavi. I mi zato vidimo i kod našeg poslanika, imamo neke svani koji su specifične za i o to mi smo govorili. Specifičnog Poslanika salahu. Znači da Poslanik može neke stvari da uradi, a da te stvari nisu dozvoljene umetu. E takva pa je stvar bila ovdje kod hidra jer kao što kaže imam Subki i drugi to je bilo mahsusum bihi. To je bilo e to... specifično samo za njega jer to je bilo u njegovom šerijatu, a nije bilo u šarijatu koga? U šarijatu Musa ali isam. I zato sam ga kaže. A kaže što se tiče onoga zida. Kaže što se tiče onoga zida, kaže ispod tog zida je kaže bio imetik. Ispod tog zida je bio i Kaže, koji je bio dvojice jetima. Dvojice jetima nemoćni, slabih dječaka. Pa kaže, pa je tvoj gospodar tijel, da oni šta? Da oni odrastu, da postanu punoljetni, pa da dođu do tog imetka. Pa sam ja, kaže, taj zid popravio, da im ga ne bi neko drugi, da im ga ne bi neko drugi uzao. E kaže, to je pojašnjenje onoga, da je čega nismo mogo da se srebiš. To je pojašnjenje onoga, da je čega nismo mogo da se srebiš. da se vratimo na Jedri što je uradio, bilo je šta? Bilo je šta? Da je probio, probio brod. Pojasnio zbog čega ga je probio. Kako bi ga sačuvio? Jer u tom je bilo šta? Da čovjek to da to čovjek sačuva. Međutim, Musa alih i salam, kao poslanik, je na to reagovo. Zbog čega je reagovo? Je mu Musa alih i salam, obratite pažnji sad na ovu, je li Musa i salam dobro postupio što je reagovo? Normalno je dobro postupio što je reagovo. Zato što je postupio shodno svom zdanju shodno svom šarijatu. I zato komentatori Kur'ana mu feseri, kada govore o ovom događaju, kažu ovdje se izlači pouka i poruka da čovjek kada vidi nešto što je loše shodno njegovom znanju, kaže da na to, to reakuje. I zato čovjek na te stvari šta? Čovjek kada vidi nešto loše, on mora na tu stvar da reaguje. To se drugim riječima kod nama zove kako? Narađivanje na dobro i odvraćanje. Zove se narađivanje na dobro i odvraćanje od, od zla. خاسمي رحمت الله عليه يؤدي اسمه يدنو ليبو صارو دوستو بنيو زمخ شرية يدنو ليبو رجانسو يدنو ليب إزراز اكوي كاجه كاجه دي تو الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد الحمية التي تأخذ المصلح عند مشاهدة الفساد لا تطاق كاجه اوني اسي شاي كوي узمو كوي وبوهواتي чобيكا koji je muslih, koji hoće da popravi stanje, kaže, kada vidi neko loše djelo, kaže, to ne može da se izdrži. Ti osjećaj šta, oni ne mogu da se izdrži. I zato čovjek koji je iskreno srca, musliman, bunu, kada vidi nešto loše, on ne može da bude normal prema tome. I ako je čovjek normalan kada vidi neki dragi vrtačo haram, to je znak da je njegovo srce mrtvo. Kada čovjek vidi neki haram, da ne kažemo da se počne i da se uklopi skroz u to, to je znak da je njegovo srce, da je njegovo srce mrtvo. I zato čovjek, zato pogledajte, tako da kažemo tu jačinu, taj žar, oni islamski učenjaka koje nazivamo reformatori, znači koji su živili u vremenu nemorali, koji su živili u vremenu fesa, vidjet ćemo kako isto to vrijeme je bilo i drugi islamski učenjaka, da kažem bilo drugi olame, međutim oni najodabrani među njima nisu mogli da to gledaju. I zato su reagovali na to, pa makar da je došlo u pitanje njihov život. Zato su reagovali na to, pa makar da je došlo bilo u pitanje njihov život. I zato se prenosi od islamsku učenjaka kada su znali, kada bi iza, izašli, kada bi išli da reaguju, da protestuju, kada napravedni ne, vladari kaže da su znali da obuku, da se omotaju čefine. Da uzmu čefine, da motaju kao znali gdje su da poginu. Za Allahu s.w.t. vjeru. Jer po sanjih s.a. kaže da je najveći Najbolji šahadet šta? Da čovjek rekne riječ istinu pre, ispred nepravednog vladara. Pred nepravednim vladarom. I zato, draga vraća, znači to je odlika učenjaka koji se boje samo Allahu subhanahu wa ta'ala prekora. I ovdje također vidimo jedan izraz. A to je ono što smo rekli. Znači, vidjeli smo ono prvo što hoće da nam se kaže svojim kazivanj. Međutim, vidimo, subhanahu kur'an, tu Allahu Allahom zelošanu knjiga. I zato Allah zelošanu nekad na nekom mjestu spominje harf jedan. Spominje česticu. Harf, česticu. A može da se spomene i druga čestica. Međutim, Allah je, je potrebio tu česticu, taj harf, ili da kažemo taj glagol, umjesto nekog drugog glagola, radi mudrosti. Radi neke mudrosti. Zato što Allah je -šanu indirektno, hoće da zatim ukaže na neku stvar. Pa zato Musa, salam, Musa, salam, kada je Hidrat onu onaj čamac, onaj na kojem su oni bili. Šta je rekao? Je li rekao probušio je da nas uništiš, da nas potopiš. Nije rekao da nas potopiš, da mene potopiš, da mene i sebe potopiš, nego je rekao zar si to uradio li tugriqa ehla da potonu oni ljudi koji su na njoj. Jer čovjek koji naređiva na dobro, odrača od zla, ono ne misli na sebe, ono misli na ljude koji se nalaze oko njega. Načnije mu nije bitno žet se možda on glavom, to nije bitno. Međutim misli na oko sebe. I to što radi, normalno radi, ima ali radi u ljudi. Da ti ljudi dođu do Da ti ljudi budu da ti ljudi budu sačuvani od zablude. To radi taj čovjek. Izazeto pogledajte ovdje izraza kada Musa alejhi selam to govori, "Qaše Kaže da potu ljudi koji su tu. Ne kaže da ja potanijem. Jer ja čovjek, on je, on je svoj duš, draga braći prodao Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte na koliko mjesta Allah djelašanu govori o ljudima koji su prodali svoje živote, svoje metke, Allah subhanahu wa ta'ala. Žrtvo je svoj metak, žrtvo je svoj život radi koga? Radi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ko su prvi ljudi koji su prodali život, prodali metak? To su čenjaci. To je ulema. I niko nema na stepanu iznad uleme, ovom ummetu. Ne ljudi koji se bore na Allahom put. Ljudi koji se bore na Allahom putu, koji smo džahidi, oni su potrebi za ulemom. Oni su potrebi za ulemom. Jer oni mogu raditi samo ono što ulema kaže. Jer čovjek ako i u toj stvari, koja je vrhunac Islama, uči neku grešku, može da ude u Džahnem da Allah Jelšanu sačuva. I zato je bilo za vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam, da Allah Jelšanu sačuva toga. Sa vrijeme poslanika sallallahu alaihi sallam je bio čovjek koji je učestvao u, u borbama. Uče svoj borbama, i ljudi ga počeli hvaliti, kaže po sanjih sallallahu aleyhi wa sallam, oni je od stanovnika Oni je od Zbog čega? Zato što je prekršio Allahov propis. Pa makar da je uče su, makar da imamo nam, međutim prekršio propis. I zato oni ljudi koji se žrtvuju, oni su u potrebi za ulema. Jer ulema je ta koja tumači propise, koja tumači Kur'an i sunnata Allahovu po sanjih sallallahu aleyhi wa sallam. Zatim ćemo, kako bo da sledeći put nastaviti, još malo se zadržati na ovom kazivanju. Da vidimo koja uzimamo, koje pouke i poruke možemo uzeti iz onoga što je dalje što će se spomenuti. Iako kažem, znači rekao sam vam i ponavljavam da je dosta pouka i poruka iz jednog koranskog kazivanja. Mađutim, sada te kazivanje dolazi radi jedne ili nekolike stvari prije svega koje hoće da se kažu. I onda mimo toga uzimam. I rekao sam vam da su neki islamski učenjaci i samo sure i usuf i događaju i usfali i sam pouka i poruka on ona nije objavljena da ljudi nauče svi ti pouka i poruka. Mađutim ljudi koji su so od ilma, Allah je, im je dao da vidje pouke, da vidje poruku koji nisu drugih ljudi. I da to on spomenu. I zato vraću sada. Malo prije njih smo o tome. I prije predavanja smo to nešto spomenuti. Danas ćete način. da ima mnogo toga da se pojavljiva po televiziji, po novinama, po internetu. O tim da kažem, ono kim čudima. A ono Ljudska duša je sklona čudima. Jer je znati želj. Znači ima neko čudu čovjek hoće da zna. Ne, da je ne znam kako čudo. Pogotovo čovjek Musliman ima i tane neka čuda. Se dešavaju, Dešava se ovo. Rodi se djete, zna arabski jezik. Čovjek usni je ovo. Čovjek vidi ovo. Treba braću. Ajeti Allahovi dokaze. One stvari koje vode čovjeka. Ka sreći, ka spasu. U Kur'anu Allahu. I zato čudo je kako ljude... Te stvari privlače. Iako da kažem čovjek u osnovi, sklon to mi je. Mađutim ljude muslimane, koji traže znanje, takve stvari privlače. A u onim stvarima koji kojim Allah godine, ima sto puta više čuda. I više da kažemo znati željni stvari. Ima više povuka, ima više poruka. I zato mi živimo sa Kur'anom. I mi živimo u okrinju Kur'ana. I mi živimo da nas Kur'an odgaja. Ni da nas, da nas internet. Nede nas odgajaju novina. Jer danas čovjek kaže na internetu, ja ću kaže preko interneta naučiti. Dosta toga. Normalno čovjek će naučiti preko interneta. I te stvari mogu da se koriste za hajde stvari. Mađutim, ko uzme kao osnovu da preko tega uči znanje, Boga mi, jedno je to njegovo znanje. Jedan je on, jedan je taj njegov put. Jer koji još drugi ima šeitan luka i stvari, koji odračaju čovjek od pravog puta tu, da ulađe na o toga Ali vam kaže da razmišljanje u Kur'an, u kur'anskim hajitima, i u kur'anskim događajima, u kur'anskim raznivanjima, je kur <coughs> da da nešto, je jedno more koje nema obale. Znači onome koji hoće da razmišlja, to je jedno more koje nema obale. Zato morimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam sučini odani koji razmišljaju u Kur'an, da nam sučini odani koji se druže sa Kur'anom, i da nam sučini odani koji će preseliti a Allah subhanahu wa ta'ala bude sa njima zadovoljan, da sa vađer šanom smiraju ja sallallahu <laughs> alaihi wasallam, tabaarakallahu alaihi, Sheikh Usaymi, Sheikh Albani. Asasi nashim, koji učili da se da se učimo od uzimamo ovo znanje, učimo, čitamo iz njegovog da i